Ok. Și altceva mm -hmm. neclar de data trecută? Nu, mm -hmm. Întotdeauna să te uiți în de urmă care... și dacă e ceva, pentru că de multe ori mai schimb exemplu în timp ce vorbim și s-ar putea să rămână ceva în suspensie pe acolo să știi? Nu, asta cred că am pus accent data trecută, dar cred că n-am pus accentul eu. Good. Ok, atunci hai să începem să vorbim despre prepozitia. Hai să începem cu astea cu... data trecută am făcut ceva despre dativ, mi se pare, nu? Da. Good. Nu știu dacă pe toate, dar oricum. Și cum spui de ieri plouă? Zeitgästen es regnet. No, hai seit gestern es regnet. Mm -hmm. Numai că nemțește întotdeauna verbul al doilea. Ia? Mm. Yeah. S es, es regnet seit gestern. Da, așa e corect. Dar dacă încep totuși cu seit gestern... gestern? regnet es. Foarte bine. Seit regnet es. Ia, yeah. indiferent cum, cum le pui Regne trebuie să fie al doilea. Bun. De mâine nu mai mănânc. De... Nu pot să mai folosesc pe zait. Nu, exact, aici aveam să ajung. Zait înseamnă numai în trecut, de ieri. Dacă te referi la ceva care începe în viitor, spunem ab ab ab, da? ab morgen uh -huh. ich nicht nu mai mănânc uh, uh, esse ich nicht mehr mehr ya ja? nu mai mănânc esse ich nicht mehr da nu mai fac das mache ich nicht mehr nu mai beau ich trinke nicht mehr nicht mehr langsam nu mai nu mai fac ceva yeah? Ab morgen uh, Esichnichmeier Bun Și cum zici? De săptămâna viitoare Am mai mult Timp Ab uh, Nexte voche uh -huh. Habe Ich uh, Merzeit yeah. Ab asta este o prepoziție Care cere totuși dativul Yeah? E alături de mit, bai, nah, tzu Cere întotdeauna dativul Și din acest motiv Ademir. Cum? Cum? Nu În partea cealaltă Că nu se referă de la mine Ci de săptămâna viitoare Deci săptămâna va fi determinată de el Săptămâna va fi în dativ mm -hmm. Și atunci spui Ab cum ar fi săptămâna la dativ? Care e articolul? IR. Nu? IR. Nici? Cum spui săptămână? Divovă. foarte bine. Și atunci la dativ ar fi der, vohă. Nu? Mm. Deci nu-i pronumele aici. Nu? O secundă că nu am ispravit cu el. Deci ar fi der, vohă, dacă ar fi în dativ. Da? Dar aici nu avem dervohă, avem nextervohă. Deci, râul ăla de la dervohă, pentru că e dativ, trebuie să fie undeva. Și pentru că avem nexte, nu spui voha, ci Abnexter voha. E cât de clar de ce așa? Așadar, încă o dată spune tu toată fraza? Ab nexter bohe habe ich mehr Zeit. Foarte bine. Și de luna viitoare am mai puțin -ă, timp? Ab nexter Monat habe ich weniger Zeit. Veniger, mai puțin. OK. <găt> Numai că Monat este dermonat. Monat. Săptămâna era feminin, dar Monat este masculin. Der Monat Asta înseamnă Dem. Foarte no. bine și cu ab, de, în uh, ab, ab, dem, ne. nein, ab, ab, ab, nextem, foarte bine, de, ab, habe ich Zeit. Genau, ab, nextem, monat și de anul viitor, de, ja, das iar, das iar, ab, uh, nextem, ja. nein, Das? Cum face la uh, dativ? Uh, nextem. Foarte da. bine. Are Ab. Venigarțait. Ab. Nextem iar. Aici, monaci iar, uh, nextem amândouă, pentru că amândouă fac același. Uh, au aceeași formă la dativ. Dem. Da. Deși A. una e mă, masculin și una e neutru, Ab. Uh, uh, uh, nextem. Foarte bine. Uh, uh, eu îți recomand să, să încercuiești asta, să sară noi, pentru că astea sunt niște expresii pe care oricum le folosești foarte des. Și să spui, de săptămâna viitoare fac nu știu ce. Ab Nextel er fac aia. Sau Ab iar Willy Harbour. Da? De anul viitor vreau să muncesc. Ab iar. Și întotdeauna când ai formula asta nu se schimbă niciodată. Ab iar. Ab Nextel er Voha. Pentru că ab cere întotdeauna dativul și nu se schimbă. Nu variază cu nimic. Da? Yeah? Yeah. să minte ca o expresie de sine sătătoare. Ab next iar. Good. Și um, cum spui? Din acest loc poți să mergi mai departe. Loc? Un, fon, fon. Uh, nu, fun. tot ab. Tot ab. Ab? Da, exact. De aici încolo. De mâine încolo. Ab și loc îți spunem, de exemplu, stele, Di ștele. Ab... Uh... Stele, ab... Ab... Trebuie să fie dativ, da? Că cere, e cerut de ab. Ab... Dem. Nu. Că dacă este di stele, dacă e feminin, ab, la dativ de, va fi... Abder. Abder. Dar am spus din acest loc. Așadar ar fi ab dieser zer stele, de, der, stele. A, stele. Poți merge mai departe Cans uh, du, poți tu Cans du, Vaitergen foarte bine Dar dacă aș fi spus acest loc este frumos uh, di... Ar fi fost Dize. Dize, ștele, pentru că era nominativ aici Nu cerea nimeni R ăla este diștele, și leishjön, dar dacă dintr-un motiv sau altul trebuie să fie în cazul dativ, ceru de AB, este Dizer Că e der ștele la dativ, nu? Trebuie să fac un tabel cu astea cu dizer. Nu, nu tot. Exact, terminațiile sunt toate alea din tabelul de sus. R. La dativ feminin e der. R. dizer, Nexter, Voha. Nu? nexter Voha. Problema mea mare e cu articolele. Da, aici e o problemă. <laughs> <laughs> Diște divohă. Good. Și cum spui, el vine din camera lui? Er, uh, comp, phon. Aus. Întotdeauna când ieși din ceva, este aus. Phon se traduce mai degrabă în sensul de la. El vine de la magazin de la spital, de la muncă, da? Dar când iese din ceva, din mm -hmm. cameră, din casă, din beci, spui Er kommt aus. Er kommt aus deinem Zimmer. Zimmer este das Zimmer. Da. Zimmer. Foarte bine. Er kommt aus zainem Zimmer. Mm -hmm. ja? Dacă aș fi spus numai el vine din el iese din cameră, cum zicei? Nu din camera lui, ci din camera. Este auskommen. Da, da. Er, mm. er kommt aus dem Zimmer. Er, el vine din camera. Er kommt aus Dem țimăr. Da, uh, uh, propoziția era, el er iese din cameră. Ok, uh, uh, am făcut-o puțin, puțin mai simplă. El vine, nu el iese. Uh -huh. Ca să nu te încurci în atea usuri. Deci, încă o dată, el vine din cameră. Er, er uh, komt aus dem țimăr. Uh -huh. Și el uh, vine din camera mea. Er komt von... Nu, tot aus. A, er kommt aus meinem Zimmer. Exact. Er kommt aus meinem Zimmer. Er kommt aus seinem Zimmer. Și eu vin din România? Ich komme aus Rumänien. Genau, același aus, că vin din ea, din cameră, din România, da? Ich komme aus Rumänien. Așa mi s-a impregnat că ausul ăsta îl folosesc numai pentru... Pre... Mă rog, pentru... Pe, nu, nu, nu. Și când iese course. din cameră, când iese din birou. Când este de undeva. Aus se mai folosește într-un context. Cum spui? Masa este din lemn. Asta știu. Aus kunst, aus holz, aus zilber. Și lanțul este din aur? Cum spui lanțule? Dichete este aus gold. Foarte bine. Dichete este aus holz. Deci, până acum avem două prepoziții care cer dativul, ab și aus, da? Afară de alea pe care le cunoșteai. Aste, da, când nu prea le-am folosit. Mai foloseam bai, bai. Da, da, da, da e mai bine să-ți minte by, nu baim. Baim. este format din by plus dem. Da, by, da, mă rog, fiind în dativ. Păi da, da, da, dacă, de exemplu, tu ești la doctoriță, cum spui? Exact, nu baim, ci baider erstin. Dacă ești la doctor, ich bin baim sau baidem, arzt, da? Good. Um, și cum spui, acest tren circulă zilnic? Der zug, dizer, dizer, zug. good. Și dacă spun acest trend circulă zilnic, cu excepția duminicii. Cu excepția este? Auser. Auser, foarte bine. Deci? Deci, te glichia. Te Auser. Duminică? Zontag. Auser, Zontag. Auser, Zontag, Au Um, Auser la rândul lui cere întotdeauna dativul. Aici nu era cazul pentru că Zontag nu a avut articol. Pentru că vorbim despre duminici în general. Ia? Ja? Uite, ca, ca să înțelegi. Cum spui? Cu excepția mea, toți sunt aici. Auser oh, Mier. Au mir -er, Exact Au sărmier Ale sind da No, hai în mir Au sărmier săr -mi -er. Verb, -er. verb, verb, verb Au mir -er. Zind ale da Exact Au mir -er. Zind ale da Cu excepția mea sunt toți aici Au sărmier Au săr -er, da Și cu excepția lui Cum ai zice? Au Im. Foarte bine, Auser im, da? Auser plus dativ. Da. Good. Um, bai, l cunoști? Că cere întotdeauna dativul. Un altul care cere întotdeauna dativul este Gegenüber. Pe Gegenüber îl știi? Mm, nu, l-am folosit, l-am văzut aici, l-am pus și eu în lista mea, dar... Cum spui, uh, casa este vis-a-vis -vis de spital? Das house is Gegenüber. Exact. Numai că nu spunem ist în nemțește, nu-i chiar complet greșit, dar mai corect ar fost fost lict. Se găsește vis-a-vis. Lict. Da? Sau stet. O să ajungem imediat la ele, nu, nu te speria. Good. Mit îl cunoști. Nah îl cunoști că e mereu, da? Da. Zait și el, fon și tu. Și mai avem încă unul, mai puțin folosit. Îți doresc să nu ai prea mult de face cu el, dar e bine să-l în caz că îl găsești. Este numește gemes. Gemes. Gemes se scrie G E M aumlaut S Set, Și ăsta se traduce prin conform cu și este uh, cuvântul care se folosește atunci când citezi un articol de lege, când zici conform cu legea 12 pe 2005. Înțelegi? Contextul? Da, da. da. Atunci se folosește GMS. Da, e bine E bine să știi că când auzi GMS, de fapt primim? asta se referă la un articol dintr-o lege sau la dintr-o normă, din ceva, știi? Primim, primim. primim oricum, da, am și am să primim. știi ce e la GMS. GMS e conform cu legea cu tare, da? GMS. Și și el cere dativul, întotdeauna. Da? da? Și în românește este conform legii Cu tare. Conform cui? Conform legii Good. Deci Meroder-Veniger, astea sunt prepozițiile Cu dativul. Ia? Da. Good. Acum o să facem câteva prepoziții cu Acuzativul. Mi se pare că am discutat Câte ceva despre ele, nu? Da. A, așa Pe scurt avem bis Este întotdeauna, îl cunoști, nu? Da. A, dur, fiur and, and lang. Yeah. Și cum spui. In... Cum, cum spui. Uh, uh, mașinile sunt parcate de-a lungul străzii. De autos. Uh, Parcă. Uh, tu ai spus. Uh, tu ai spus parchează. Sunt parcate. Zinc uh -huh. Geparkt? Sint geparkt. Geparct. Sunt geparct au... entlang... Uh, den uh, nu... di strase... St entlang di Da, numai că ordinea cuvintelor e un pic... Uh, altfel. The autos... The autos, ia. Sunt... Ia. Sind, Sunt parcate de-a lungul străzi. Uh, Sunt. Uh, nu nu, în en, lang, uh -huh. lang. de die strase gepark. Da, așa e mai corect. Deci gepard trebuie să fie la urmă, că mai avem un verb, zint, da. Uh, cred că trebuia distrase Exact. Asta este o, o excepție. end-lang se pune după, nu se pune înainte. Spui distrase da. end-lang, de-a lungul străzii. Am da? Văzut că nu, nu e bine. Da, flus lang de-a lungul râului. Digrențe end-lang, de-a lungul graniței. Eu țin minte că vin mai lung, se pune după. Alea care sunt mai scurte se pun înainte. Da? <laughs> Deci trase în langă, de-a lungul străzii. Fiul îl cunoști? Um, și cum spui, eu am cumpărat un medicament pentru dureri de burtă. Eu habe un um, medicament uh -huh. pentru dureri de burtă. Uh, eu am gekauft. Încă o dată? Eu am Medicament. Nu, nu, i-a medicament, era corect, ein medicament. Ein medicament für bauchschmerzen gekauft. Mm -hmm. Aici este important și mai ales pentru tine te să faci un semn mare. nemțește, când iei un medicament, îl iei împotriva aceva. Noi zicem în mm -hmm. românește pentru dureri de burtă, de i spun gegen. Gegen bauchschmerzen gekauft. Da. Dacă îi cer unui farmacist, el înțelege că ceva care să se accentueze durerea de burtă. Pentru dureri de burtă. Dar tu, de fapt, vrei împotriva durerii. Înțelegi cum zic? Da, da, da. Sigur că toată lumea înțelege la ce te referi, că nu stâmpiți, dar e bine să înveți, mai ales dacă îi dai unui pacient ceva. Nu poți să spui, da, să-ți fiur bausch că îl sperii. <laughs> Știi? Da, ți ghegăn, Iren Împotriva durerilor, Gegan. Good. Mai avem uh, one. Cum spui, eu, eu beau doar bere fără alcool. Ich trinke uh, bir, one, alcool. Uh -huh. Ich trinke nur. Nur, bir. Bir, one, alcool. Ja? One cere uh, acuzativul. Și uh, ultima prepoziție care cere acuzativul este um. L-aveai acolo pe listă? Um? Da. Um, da. um, um. Good Și cum spui Pământul se învârte în jurul soarelui Dierde di Dierde A se învârti Dreen că... uh, Nu Dreen e corect Dreen se învârti Dar știi dren înseamnă Te învârti în jurul Unei axe proprii Când tu te întorci De pe o parte pe alta În pat A este Dreen dar dacă tu te învârți în jurul unei mașini, aia nu este dreien, aia este kreizen, kreizen. Pentru că avem kreis, cunoști kreis, cerc? Da, da. Kreis, kreis înseamnă cerc. Iar kreizen înseamnă a încercui, a te învârti în jurul a ceva. Deci er de kreist se învârte în jurul la soare, în jurul soarelui, da? Kreist, um, um exact di că e di zonă di zonă mm -hmm. ține minte când nemțește este exact invers ca în românește pământul și soarele sunt feminine iar luna este masculin da? este di de di zone invers iar luna este dermond dermond și luna seamănă cu dermund dermund ce e? Gura. Gura, foarte bine. Dar botul de animal știi cum e? Maul. Maul, foarte bine, Maul. Și jnabăl? Jnabăl. Cioc. cioc. de rată. Exact, cioc. Ciocul de pasăre este jnabăl. Jnabăl. Good. Iar um se mai folosește când vrei să spui o oră, da? La ora 11, cum zici? Um elf. Um elfur, elf. da? Um elfur. Asta e tot același um. Good. Și astea sunt prepozițiile cu acuzativul. Bine, până aici nu-i nimic complicat, nu? Nu, pentru mine e clar, e mai greu să le Să le nimerești, da. Ok, acum hai să trecem la alea care sunt duble. Și cu dativul și cu acuzativul. Și să o luăm simplu. Cum spui? Eu pun farfuria pe masă de of uh -huh. um, acum notează câteva lucruri. În primul rând, Teller este der Teller. Este masculin. Da? Der Teller. Da. Good. După aia, când punem ceva, da. avem două feluri de a spune. Avem Odată ștelăn, cum ai zis tu, dar mai avem și verbul legan, legan. Și scrie-le unele sub altele, cumva, sau unele lângă altele. Iar acum când se folosește unul și când se folosește celălalt? Am scos deja și pe astea, am aici, tine. Regula hmm. e simplă. Legan folosești când este un obiect plat. Ștelăn folosești când este un obiect înalt. Deci, dacă pui o farfurie pe masă, cum spui? Um, ich lege. Foarte bine. Den Teller. da? Den Tisch. Pe auf den Tisch. În ce caz este aici ă uh, tisch? Mm, unde Da urs? Da, dar Înnemțește Când Verbul Este o acțiune Când faci ceva Este acuzativ Cere acuzativul după el Auf den Tisch. Foarte bine au dentiș. Deci Ich legă den Teller Auf den Tisch. Însă Dacă spun Farfuria e pe masă Spui der este Istă auf da, dar nu ist, ci liegt. Lict. Lict. Lict. Și acum este dativ este liegt auf dem Tisch ja? Pe aceeași structură Dacă pui o sticlă Cum spui? Eu pun Sticla pe masă uh -huh. um, Diflaș Diflașă, foarte bine Den auf den tis, exact. Și sticla e pe masă. Die frase liegt nu. Dacă stet, stet. Nein, nein stelt. Stelt auf den Exact. Deci, acum hai să mai facem un cuată schema. Avem verbul legen și scrie legen. legen. Și trage o săgeată și scrie liegen. El i e g n Deci dacă pui, ih legă Dacă obiectul respectiv stă întins pe masă, er lict. La fel dincolo, ich stelă Deci verbul stelen Dar dacă obiectul stă este ștet. El stă întins Nu, stă în picioare, ștet. Stă în picioare, dar stă pe masă Stă pe masă Likt era stântins, întins, stă orizontal și legăn și stelen cer întotdeauna acuzativul Pentru că le pui Iar ligăn și steen Cer întotdeauna dativul Pentru că sunt acolo da. E clar? Întotdeauna da. te gândești Dacă pui, dacă arunci Dacă faci ceva, deci dacă implică o mișcare Este cu acuzativul Dacă obiectul stă acolo este dativul. Și asta e toată regula la prepozițiile bicazuale. Astea când cu dativul, când cu acuzativ. Ia? Acum o să facem câteva exemple ca să uh, intre cât de cât în, uh, în vorbire regula. Ia? E ceva neclar până aici? Nu, nu, nu, e clar. Um, trebuie să le fac eu multe, multe Și, și, la și la. cum, încă o dată, spune sticla este pe masă die flasche nein a, liegt nu, că sticla în alta a die flasche steht auf dem tisch genau die flasche steht auf dem tisch. foarte bine <coughs> scuză În nemțește dacă eu spun die flasche liegt auf dem tisch aia înseamnă că sticla stă orizontal pe masă e culcată deci gramatica lui e neapărat greșit, dar transmiți altceva, spui altceva. Înțelegi cum zic? Da. Când un neam ți de licht, să gândește că de ce nu e în picioare. Și cum spui? Covorul stă pe podea. Pe tepi. Mhm. Uh -huh. Stă întins. Exact. Lict. Au. Ia. DEM Boden. Boden. Foarte bine. Der TEPICH LIGT auf dem Boden, ja? Și eu pun covorul pe podea. Ich ste. Nein, ich Ich ich ste ich lege. Ich lege ich lege den TEPICH Foarte bine. Auf dem Boden. Genau. Auf, auf. Dem Boden. Nein. Den Boden. Auf den Boden, că e o mișcare E activ, e acuzativ ja? Ich lege den Teppich auf den Boden Dacă aș fi spus ich stelle den Teppich Înseamnă că îl pun rulat îl fac, E făcut sul și o îl pun așa În picioare Da? Aia înseamnă stelle În, în situația asta Corect este ich legă Dacă vrei să l întinzi pe jos Ich legă Good. Și cum spui, eu pun uh, covorul sub masă. Lih, lege. Mă. Uh -huh. Den, tepi. Mă. Uh -huh. Un ter. Un ter cură. Un ter der Este dertiș. La uh, nominativ unter dem Tisch unter Tisch unter yeah? Și covorul stă sub dulap? De liegt. Ia. Yeah. Unter Ia. Yeah. dem Schrank. Unter dem Schrank, foarte bine, da? Stă sub dulap. Aici e dativ, că stă. Deci, până acum avem două prepoziții. Avem auf care poate să fie când cu dativul, când cu acuzativul, pui ceva pe masă, pe jos, pe ceva, este acuzativ. Este pe masă, este dativ. Ia? Altă propoziție este unter, sub. Pun ceva sub scaun, este acuzativ. Este ceva supat, pat, e dativ. Ok? okay. Și pisica este supat, pat, cum zici? De case. Lict. Lict. Licate, lict, unter, dem, dem, dem bet. dem, bet. bet. Dacă vrei să spui că stă în picioare, spui ștet. Dar dacă stă culcată, este lict. Asta cu lict se folosește foarte des în spital la pacienți. Dacă spui pacientul este în salonul cu tare, spui der pacient lict dort. Pentru că de obicei pacienții stau culcați. Înțelegi? Dacă întreb unde este pacientul cu cum spui? Vo? Voi is. Nani? pacient. Nu, voi lict Der pacient. Că el e subiectul. Unde este pacientul? Unde este întins? Unde este internat pacientul? Asta înseamnă volict. Erlicht by mir. El este la mine, internat în salonul meu. Asta înseamnă erlicht by mir. Ja? Da? Și cum zici, mașina a, merge în spatele casei? Trans auto, uh -huh. Uh -huh. În spate Hinter Hinter, foarte bine Hinter dem house. Nu, că ea merge E o mișcare Hinter, hinter der das house. Hinter das Haus Das Auto fährt hinter das house. Și el stă în spatele casei El omul Exact. Că dacă spune elite, înseamnă că stă întins pe jos. Ersted? Sted hinter dem house. Că stă. Da? Deci următoarea prepoziție care cere și acuzativul și dativul ar fi hinter. Hinter. Ia? Ja? Good. Și cum spui, prietenul meu este în cameră. Mein Freund ist im Și eu merg la el în cameră. Ich uh -huh. La el? Da. I. in? Nu, la la el. It's in. Nu? Cum te, cum te mă duc la doctor. In. Tsum arți. Exact. Tsu. dem arți. Dacă mă duc la doctor, dar dacă mă duc la el. Czu. Czu. Mm -hmm. Și Tsu cere întotdeauna. Dativ. Foarte bine. Și el la dativ cum face? Im. Im, exact. i im. Igezu im. Eu merg la el. Nu, nu, nu, nu zum, ci tsu, Zum im. Tum. Țum este format din tsu plus dem. Și nu ar avea sens să spui ie e tsu-dem-im. Ie-e im E clar de ce e așa? Da, e clar. Deci eu merg la el în cameră. În cameră. Că merg. În das, in das Zimmer, Exact. Dacă el în cameră, este îmțimăr. Dar eu intrând, ducându-mă acolo, in das zimăr. Și în loc de în das, în nemțește, poți să spui întotdeauna ins. Ins. Ich gehe zu ihm im zimmer Genau, deci ich gehe im zimmer aber ich bin im zimmer Gut. Și eu pun uh, farfuria in dulap Ich lege der der spela Denteller da uh, cazul. Peia acuzativ denteller. Denteller foarte bine. Denteller. În Dula. În. În um, deschis. Nai în. În. Acuzativ. Copun. In den schrank. Genau. Ich lege den Teller in den schrank. In den schrank. În dulap. In den schrank. Ja? Și furculița este în dulap. Der Gabel. Die Gabel, die Gabel. Die Gabel. Licht. Uh -huh. Licht. I- Imschrank im Imschrank da? Că e acolo Deci în și el cere Fie dativul, fie acuzativ. Pui ceva în ceva Sau ceva este în altceva Da, nu e greu Nu e, e... -ce, ce, Să te ferești Să-ți formezi automatism Adică să te gândești cum spui Pentru că dacă spui mereu Ih legă im-șranc, legă im-șranc, la un dar nu o să mai poți spune corect, știi. Că te-ai să spui, este i lege im im-den-șranc, dar este im-șranc. Gă. Înțeleseți? Sunt într-o părere de asta vă spun. Eu am vorbit necorectat și atunci am persistat în greșeala. Și te-ai obișnuit cu anumite formulări și uneori ți e greu să. Nu, nici nu știu dacă gândesc <laughs> Păi asta zic eu, tocmai, că le spui automat, pentru că le-ai spus de multe ori Dacă ai avea timp să te gândești cum formulezi, nu ar fi așa complicat, da? da. Good Și cum spui, soțul meu intră în garaj O, dar mai man, mai pe scurt Mai man Dar merge și mai e man, ia? Yeah? întră merge în garaj garaj Ge, uh, get get mhm uh -huh. garajul se di din garaj din garaj In garaje nu heißt mal mein mann geht in die garaje no uh -huh. și mașina este în garaj das auto ist mhm uh -huh. In der garaj. In der in El intră în garaj, in garajă, ea este in der garajă În good. Altă, în primul rând, să te gândești că toate uh, prepozițiile astea care exprimă uh, un loc, de exemplu, pe sub, uh, lângă. Lângă, cum se spune? Neban. Poți să pui ceva lângă altceva sau să fie ceva lângă ceva. Deși neban cere dativul sau acuzativ în funcție de situație. Uh, for. For înseamnă? Mm. For dem house. V-ați for house? În mm. fața. În fața casei, exact. Dar dacă cineva vine în fața casei, va fi for das house. Că vine. Nu? Da. da. Dacă este deja acolo, este for them house. Bun. Și mai um, avem unul puțin mai complicat. Cum spui? Um, eu uh, pun un uh, tablou pe perete. Um, mm -hmm. mm -hmm. And da, ai gândit corect numai că n-ai știut uh, genul. Wand este divand. wand. Nein. Ich, ich stelle der, der uh, bild. Acum l-ai pus invers. Prima dată este corect. E das bild. Ich das bild an, den, an wand. Nein, an? an den wand. Nu, la, deci scrie-l ca să l -ai sub ochi, este divand la nominativ. Divand. Unde e la acuzativ. și la acuzativ. E tot Exact. And den Nein. And divand. exact. Numai că nu spunem stelen, nu, nu, spunem ich henge. Și ce înseamnă hengen? A, a târna agăța, exact. Ei nu-l nu pun că în capul lor ar trebui să-l pui să stea acolo, dar tu la agăți de ceva. Deci îi hangă, dați build, andivand. And da? Eu agăți tabloul pe perete. Good. Și tabloul stă pe perete. I Nai nai, nu îi hangă. Tablouul stă. Das Bild? Mm. Nu pot să zic nici. Mm, nici. Spui hangt. Hangt. Heng. Ca Că dacă tu îl hang în el, hangt. Iar stă acolo, atârnă. a atârnă pe perete. Das Bild hangt? An. An. An dervant. De exact, underwand. Că nu se întâmplă nimic, nicio mișcare. Dați build, heng, underwand. Apoi, hangă, dați build, undivand. Am făcut o mișcare. Că nu, faci, faci ceva activ. Da. Și ăsta este. Uh, la fel cu alea, cu, cu stelen, da? Cu, cu Legan, good. Um, un altul mai tot așa, care are două forme, este zițăn, zițăn, cum spui eu stau pe scaun? Ich ziță, sitze. ia? Ich, sitze, ja? ich sitze auf dem Stuhl. Mm -hmm. Genau, eu stau pe scaun, eu sunt așezat pe scaun, ia? Ja? Ich ziță au dem ștul. Dar dacă eu mă așez pe scaun, cum zici? Zeță. Zeță. Exact. Aici este cu e. Zeță. Numai că aici este reflexiv. Te zeță Mich. Eu mă așez. Zeță mic. Au. Den. Stuhl. Exact. Zeță mic. Au. Den. stul. Eu mă așez. Zițăn. Da? Ca ligă Ca ște Ești deja acolo? zețăn, Ca legăn, Ca ștelă Vezi că și... Vocale e altfel. Ligen, zițen, Asta este legen, zețăn, mișcarea. Să le asociez cumva tu. Ia? Și în principal cam asta e toată chestia cu prepozițiile bicazuale. E numai și numai lucru de, de antrenament, de exercițiu. Să... Să folosești, adică ca să poți să îți dai seama repede dacă asta e o mișcare, de ce acuzativu. Sau din contră, eu știi? Când ai timp să iei o, o, un articol ori de pe internet, ori de pe un ziar sau dintr-o revistă, ceva scurt, și să te uiți, încercuiești toate prepozițiile pe care le găsești. S-ar să nu înțelegi toate cuvintele, că s-ar putea să fie cuvinte mai dificile, dar găsești prepuzie unde e mit, nah, in, an ia? și le încercăiești pe toate și în ce caz este. Ăsta e dativ. De ce e dativ? Pentru că cere întotdeauna. Sau dacă nu cere, de ce e pus acolo dativ? Ia? Sau acuzativ? Da. Înțelegi? Ceea ce îți recomand eu este să iei dintr-o să iei un articol sau ceva din ceva care te pasionează. Adică din ceva care îți place să citești. Orice. Dacă te uiți la vreun serial, cauți un articol despre serialul ăla, știi? Sau ceva de genul ăsta ca să fie atractiv. Ca altfel, dacă citești vreo prostie care nu te interesează, nici nu-ți vine să... Adică nu citești cu plăcere. <laughs> da? Good. în bisier. În caine fragă, caine fragă bun. Ok, atunci am În continuare o să facem ceva despre Câteva mici chestii de Anatomie din asta Așa Grob Care e posibil să trebuiască Știți ce înseamnă grob? Nu mm. Grob este opusul lui fain Din ce zona a României veniți voi? Din Moldova. Vă dat A, seama, ce -a... A, aveți folosiți acolo sare grunjoasă? Ba da. Ei, ăla înseamnă grob. Ăla e, Adică ceva care nu-i fin, ceva care e mai, mai rudimentar, așa mai bolovănos. Da. Și eu când am spus anato grob anatomii, adică anatomie din asta, nu cine știe ce finețuri, ci chestiile principale. Da. Da? Good. În principal... Segmentele, corpului le știi, mână, picior, da? Da, mai fiți în articolul, cred că asta. <laughs> <laughs> <laughs> asta trebuie să facem un în particular. Cred. Ceafă, știi cum se spune ceafă? Nacken. Nacken, foarte bine. Nacken. Good. Articulațiile sunt, um, cum? Ghelenche. Geleng că e una singură. Ghelenche. Das, ghelenche, das, geleng. Yeah? Good. Și cum spui articulația șoldului? Hiuft. Hüft. Deci, huftă, dacă e șoldul, dacă îl îl folosești în articulația șoldului, este huftgeleng. Și ce articulare asta? Uh, da. Das, ca și geleng, e sigur. Dați huftgeleng. Uh -huh. Și articulația cotului. El, Elenbogen gelenk. Elenbogen gelenk. Das engelenbogen Engel, Și articulația mâinii? Das uh, handgelenk. Das handgelenk. Good. Și what is zis sprunggelenk. Sprungeln? Spr verbul este springen A sări la trecut. Da, exact. A sări la trecut. Deci sprung... Înseamnă săritură și sprunggelenk, articulația, care ne ajută la sărit, glezna. Glezna, glezna este da sprung das sprunggelenk. Picior este? Bain, oder... das bain. Das bain. Hm? Das bain. Äh, das de, bain. Uh, bain. Poftim? Das baingelenk, gelenk. gelenk. Uh, nu știu ce înseamnă dasbein-gelenk. Adică nu există dasbein-gelenk. <laughs> există dasbein-picior. Dar picior înseamnă de uh, cumva, cum să spun, nu... Exact, nu anatomic. În, în, în, da. Anatomic este fus. Fus este de la gleznă încolo. E fus. Ia? Dar e membru inferior, cum zicem noi. Yeah? Good. Și avem de la genunchi la gleznă, cum îi spune, știi? De la genunchi la gleznă. Uhum. Zice? Untershenkel. în general, gamba. Avem și în bani este tibia. Dar în principal trebuie să știi unterschenkel. Și de la genunchi la șold este Oberschenkel. Partea de sus, da? Cum avem oberarm, unterarm. under unterchenkel. Ia? Good. Ce mai avem? Avem derpo, po? derpo? Fund. der Fund. Nu, nu, nu. Fund, fund, înseamnă po. Da. Da? Și ce folosiți voi? Pe spre exemplu, dacă descriu ceva. Așa? Cum spui? Sau rai Sau zona dorsală da. Nu um, Asta uh, um, Înseamnă de fapt șezut uh -huh. Că vine de la zeță <chercher> cu Partea cu care te așezi Și așa ca parte dorsală? Uh Poți să spui ryucă în spatele dar asta e mai mult spatele, spinarea. De aici avem și rucsac. Sac de spate. De la ryuken. De ryuken. Ia? Good. Degetele de la mână, cum se cheamă, știi? Finger. Finger. Și de la picior? Da, da, Daum. Nu, avem uh, câteva lucruri aici. Degetul mare. Exact, degetul mare este dauman Daumon. Ce, exact, c Degetul de la picior se cheamă Ce. Și avem gros Ce. Gros c este degetul mare de la picior. Însă degetele de la mână au are fiecare în numele lui. Și avem degetul mare este dauman der dauman Daum. da Degetul arătător, știi cum se numește? Ceige <fie> finger. Ceige finger, Țaiga vine de la în care înseamnă a arăta. Deci degetul care arăți. Da? Middle finger, middle finger, middle finger. Și finger, și finger Cum cum cum? finger. Și cum îi spune la degetul 4? Ring. Ring, că e lapă pe care <fie> pui inelul, verigheta. Ring finger. Și ultimul deget este klein, finger, <fie> nu cline. Klein, klein finger. Daumen, Zeigefinger, middle finger, ring finger și klein finger. Good. Um, what is lippen? Buze. Buze, ja. Oberlippen și unterlippen, da? Buza de sus, buza de jos. De zunge. De uh, zunge. Dar de țanghe, Exact, clește este țanghe. Zunge este limbă și țanghe. De fapt, țanghe înseamnă patent mai degrabă. Da, asta nu. Da. Asta cred că am auzit la susul meu. Da, e bine să știi. Să... Da? Țanghe. <laughs> El mai înseamnă. Nu știu, nu ai treabă cu ginecologia, nu lucrezi din asta în zona asta, nu? Că. Mm -hmm. Nu, cam, da. Că astea, țanghe astea. mai înseamnă și forceps. Forceps. Forceps este tot țanghe. Tot un clește, până la urmă, și ăla, nu? De țangă. Good. Um, zon stă în zonă um, stân. Pielea, știi cum e ce? Anzonsten, cum se traduce? Anzonsten se, se traduce prin altfel, în rest. Înțelegi? Adică, ok, le-am și în rest pielea. Anzonsten... Ei folosesc zonst. Da, e același lucru. Zonst și anzonsten. Deci fie zonst, fie anzonsten. Mm -hmm. Sunt absolut sinonime. Anzonsten, de altfel, da? pielea cum îi spune? Din Haut. Și Hautarst? Hautarst dermatolog. Exact, dermatologul. Uh, ei folosesc, nu știu dacă ai văzut foarte mult uh, formele astea mai aproape populare pentru noi. Frauenarst este ginecologul. Da. da. Hautarst? Da. Lungenarst? V-ați zis Lungenarst? Ăla um, de plămâni. Da? da? Neomologul. Uh, <laughs> Um, Kinderarzt, așa Nervanars Asta i mm, neurologul ne hmm? Neurologul, Neurolog, da, Nervanars Dar le folosesc de Le scriu inclusiv pe firmă Adică nu doar așa în vorbire Mi-ar mi fi rușine să scriu Fraunars Dar probabil că, nu, așa Să nimerească clientele da. Good Unde? Um, segmente sau Bauch, Weistu, uh, Brust, du Auch? Ia. Abă, vă zis b Exact. Dar știi de unde vine? Mm, Vin brust nu, nu, nu vine de la Brust, vine de la Busten. Busten Halter, adică Bust. Ăla care ține bustul, nu ăla care ține sânii. Busten Halter. Mm -hmm. este egal, der știe toată lumea, der Büstenhalter. Good. Nabel, Halter. Halter, halter, este a ține, verbul, dar halter este obiectul care ține. Büstenhalter. Uh -huh. Der Büstenhalter. Și buric, cum se spune? Nabel. Nabel, Nabel, Nabel. Uh, o să mai auzi probabil pe acolo Sau să știi Nubble hernie Abăl hernie Înseamnă hernie umbilicală yeah? Nubble hernie Tot hernie? Da, da, tot hernie Bine, se mai spune și bruch Bruh Cu pacienți mai nedurși la școală Bruh ce înseamnă? Nu știu Ruptură ah, De la Brehăn De la Brehăn Brechen. Brechen? Gebrochen, da? rupt. Mai arm ist gebrochen. Mâna mea e ruptă, da? Dar bruch este ruptură. Mm, foloseau ei un cuvânt, l-am căutat ceva mult, te vandeam de fracturat, altfel. Gebrochen? Nu. Mm. Fractur? Sau, nu fractură, luxație. Luxație? De, de, de, de, de. Mm. Cu să. diluxațion din câte știu eu. Mm, mm, mm, okay. subluxațion Sau în, în, în sensul disclintit. Că, că Nu, te că nu rezone, mm. nu sună acum A, niciunul. Dacă-l găsești, notează-l și că să nu fie vreun sens de -al lui sau ceva. Uh, dar, um, um, Apropo de nabăl, faceți nabăl jnur. Mm. Nabăl și jnur. Jnur e jnur. Cordon. Deci e cordon umbilical. A, cordon. Din nabăl jnur. Ja? Nu, e, nu e complicat dacă le desfaci în bucăți și știi câțiva termeni, te, te poți prinde de o grămadă de lucruri. Ja? Nabăl jnur. Ah, da, dar de multe ori am fost așa spontan, fără să... Mă gândesc că să în stare de așa ceva. Bun. Mm, mai, fragan? Mai, mai, fragă. Vreau să acumulez cât mai mult, dar nu.